lingine kama jina la Yesu. Yes. Jina lako ni ngao. Na tena ni kigao. Moyo mwenye haki kilikimbilia. Yeye huwa salama. Yesu. Nali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 Ninamshukuru Mungu kwa kutujalia neema ya kuiona siku hii njema ya leo. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo nalitukuzwe milele. Wiki hii tumepewa kichwa kinachouliza, je ni amri ya Mungu au ni mapokeo ya wazee? Je ni amri ya Mungu au ni mapokeo ya wazee? Lengo la tafakari hii ni kutusaidia kuona umuhimu wa kuchunguza ikiwa yale tunayoshikamana nayo. Yanamtii Mungu au ni mapokeo ya wanadamu tu yasiyozingatia amri ya Mungu. Lengo la tafakari yetu wiki hii ni kutusaidia kuona umuhimu wa kuyachunguza yale tunaoshikamana nayo kama yanamtii Mungu au ni mapokeo ya wanadamu tu yasiyozingatia amri ya Mungu. Rafiki mpendwa, msingi wa swali tunalo ni mazungumzo kati ya Yesu na baadhi ya Mafarisayo na walimu wa sheria waliomtembelea. Msingi wa swali tunalotafakari ni mazungumzo kati ya Yesu na baadhi ya Mafarisayo na walimu wa sheria waliomtembelea wakamuuliza. Mbona wanafunzi wako wanakiuka mapokeo ya wazee? Mbona wanafunzi wako wanakiuka mapokeo ya wazee? Kwa maana wao Hawanawi mikono yao kabla ya kula. Kwa maana wao hawanawi mikono yao kabla ya kula. Yesu akawajibu, "Mbona ninyi mnavunja amri ya Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu? Mbona ninyi mnavunja amri ya Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu? Kwa maana Mungu alisema, "Waheshimu baba yako na mama yako" na yeyote amtukanaye baba yake au mama yake na uawe. Lakini ninyi mwafundisha kwamba mtu akimwambia baba yake au mama yake kile ambacho ningeweza kukusaidia kimewekwa wakfu kwa Mungu. Basi hana tena sababu ya kumheshimu baba yake nacho. Basi kwa ajili ya mafundisho yenu mnavunja amri ya Mungu. Nimesoma Injili ya matayo sura ya mstari wa nne hadi wa sita, Biblia kwa tafsiri Neno. Mbona ninyi mnavunja amri ya Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu? Mbona ninyi mnavunja amri ya Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu? Mapokeo ni nini? Mapokeo ni nini? Tafsiri niliyopata kutoka Wikipedia inasema mapokeo ni kitenzi cha kupokea. Mapokeo ni kitenzi cha kupokea. Na maana yake ni imani au desturi zilizorithishwa katika kundi au jamii fulani zikiwa na maana maalumu tangu zamani. Mapokeo ni kitenzi cha kupokea. Na maana yake ni imani au desturi zilizorithishwa katika kundi au jamii fulani zikiwa na maana maalumu tangu zamani Kwa tafsiri hiyo tutasema kunawa mikono kabla ya kula ni mojawapo wapo ya mapokeo walioyapokea Wayahudi kutoka kwa wazee wao Kunawa mikono kabla ya kula ni mojawapo wapo ya mapokeo walioyapokea Wayahudi kutoka kwa wazee wao Changamoto iliyojitokeza ni pale Mafarisayo na walimu wa sheria waliposimamia mapokeo hayo hata pale yalipo kiuka amri za Mungu. Changamoto iliyojitokeza ni pale Mafarisayo na walimu wa sheria waliposimamia mapokeo hayo hata pale yalipo kiuka amri za Mungu. Ndio maana Yesu aliwauliza Bona ninyi mnavunja amri ya Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu. Bona ninyi mnavunja amri ya Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu. Yesu aliwapa mfano mmoja wa jinsi walivyooacha kuheshimu baba na mama zao kama Mungu alivyoagiza kwa kisingizio cha kuweka sadaka zao wakfu kwa Bwana. Yesu aliwapa mfano mmoja wa jinsi kwa kuheshimu baba na mama zao kama Mungu alivyoagiza kwa kisingizio cha kuweka sadaka zao wakfu kwa Bwana. Yesu aliwaambia, kwa maana Mungu alisema, "Waheshimu baba yako na mama yako. Na yeyote amtukanae baba yake au mama yake na uwawe. Lakini ninyi mwafundisha kwamba mtu akimwambia baba yake au mama yake kile ambacho ningeweza kukusaidia nimekiweka wakfu kwa Mungu basi hana tena sababu ya kumheshimu baba yake nacho basi kwa ajili ya mafundisho hayo yenu mnavunja amri ya Mungu ninyi mwafundisha kwamba mtu akimwambia baba yake au mama yake kile ambacho ningeweza kukusaidia kemewekwa wakfu kwa Mungu basi hana tena sababu ya kumheshimu baba yake nacho basi kwa ajili ya mafundisho yenu navunja amri ya Mungu. Matayo, sura ya 15 mstari 4 hadi sita. Nimesoma Biblia kwa tafsiri Neno. Rafiki mpendwa, kama ilivyokuwa kwa Mafarisayo, hata sisi tunao mapokeo ya wazee katika familia, koo, kabila na hata katika dini na madhehebu yetu. Ni wajibu wetu kuangalia ikiwa mapokeo haya yanamtii Mungu au la ni wajibu wetu kuangalia ikiwa mapokeo tunayoshikamana nayo yanamtii Mungu au la vinginevyo tutajikuta tumefuata mfano mbaya wa hao mafarisayo walio na mapokeo ya wazee huku wakikiuka amri ya Mungu tusije tukajikuta tumefuata mfano mbaya wa hao mafarisayo walioshikamana na mapokeo ya wazee huku wakikiuka amri ya Mungu tuombe Mungu mkuu na baba yetu wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa kutujalia neema ya wokovu na ukombozi tunakuabudu na kukutukuza wewe uliye alfa na omega katika maisha yetu jina lako na litukuzwe milele bwana tunakuomba utusamee pale tuliposhikamana na mapokeo ya wazee mila na desturi zetu zinazovunja amri zako Mungu. Turehemu e Bwana na kututakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Turakuombe roho ya hekima na ufuno katika kukujua wewe na katika kupambanua mambo ya rohoni. Tupe hekima e Bwana ya kujua jinsi ya kusimama katika kutii amri zako. Tuwezeshe e Yesu kukataa mapokeo yote yanayokiuka amri za Mungu katika maisha yetu. Tunakuadhimisha Mungu Mkuu tukikomba ututangulie na uwepo wako. Damu ya Yesu inenao mema juu yetu na ikazidi sana kutunenea mema kinyume cha mabaya yote. Roho Mtakatifu, tunakusii ukatujaze na nguvu na uwezo wa, kutumika, wa kutumikia shauri la Bwana kila mahali tutakapo leo. Damu ya Yesu ya uponyaji ikatuponye miili yetu na nafsi zetu kwa utukufu wa jina lako Yesu. Amen.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 Iwe siku njema kwako damu ya Yesu Kristo inayonayo mema ikaendelee kutunenea mema kinyume cha mabaya yote amen